Його поява зовсім спантеличила Марго, і щоб якось заповнити паузу, вона простягнула йому коробку цукерок, куплену в крамниці неподалік, і тихо мовила. «Тобі смачнющі!» Хлопчик узяв коробку і оглянув малюну. «Я вже такий їв, але дякую!» Єва усміхнулася. «Це мій син, Ігор. Чому ж ми стоїмо у дверях? Заходьте!» Марго ще ніколи не почувалася так ніяково. Хотілося вибачитись і втекти додому. насмажити картоплі чи що, або знайти стару картонну течку з дитячими віршами. Ці недоречні, неординарні бажання майже фізично били її по голові. А зі стіни навпроти дивилася незрячими очима самка Богомола Пікасо – гарна копія. Любите малярство? запитала Єва, простежившись за її поглядом. Таке ні, даруйте, більше імпресіонізм. Марго повісила шубку на гачка і пройшла до кімнати. Від підлоги до стелі її обступили книжкові полиці. Під ногами тьмяно блиснув непокритий паркет. А ми виявляються, трохи схожі, посміхнулася вона, озираючись на Єву. У мене вдома подібний інтер'єр. І ви чудово відчуваєте темряву». Марго здивована повела бровою. пітьма злякано відсахнулася, обпікшись об золотаво рудатий струмінь, що бризнув з-під плафона і густою рідиною розлився по кімнаті, затамував подих і причаївся у дальному кутку. Процитувала Єва абзац «Сфавна». І додала, «В дитинстві ви, мабуть, боялись цього монстра. Прошу сідати». Вона вказала на одне з двох крісел посеред кімнати. «Кави? Непогано б, то ви захоплені моєю повістю». Єва легківнула і покликала сина. Марго навіть не помітила, як він зник перед ними з вітальні. «Принеси нам кави, синку, чайник гарячий». Руся голівка хитнулася і зникла з поля зору. «Ви погано спали вночі?» – запитала Єва, сідаючи у крісло поряд. «Було холодно», – непевно відповіла Марго. «Шуби снилися». «Я так і думала, втім шуби сняться тим, кому не досить власного покриву. Вам не досить?» Такі шаради Марго не подобалися, але вона змовчала. Ігор приніс каву поставив прямо на підлогу і знову зник. Марго прийняла з рук Єви чашку і її погляд випадково впав на Тацю. З поверхні на неї глянула жінка в середньовічному комірі. Дивна річ, як надзвичайно Тацю мовила Марго, відставляючи чашку. Можна? Думаю, вас більше зацікавить оригінал. Це просто збільшена копія. Вона підвелася і згодом перенесла великий срібний медальйон на грубому ланцюгу. Всередині два портрети в мініатюрі, відкрите. Оргослухняно розвела стулки і торкнулася шерехатою поверхні однієї з мініатюр. Яка дивна чіткість рису обличчя, яке відчуття настрою. Справжнє диво, антикваріат – «Я велика любителька неординарних речей. Робота майстра 17 століття. Гарна жінка. Важко сказати, мабуть, якісь відчужені очі». Марго спіймала погляд Єви. «Щось не так? Подарувати? Що ви?» – якось лякано промовила Марго. «Надто дорогий подарунок для незнайомої людини. Та й навіщо?» Вам же подобається. А мені лишилося не більше року, якщо вірити лікарям. До того ж, мене забирають звідси під нагляд. Заборонили працювати. Отже, медальйон мені ні до чого. До речі, це єдиний світі автопортрет Стефанії Поланської. Чули про неї? Марго знизила плечима. Ні, на жаль. На жаль, мені довелося побувати в музеї її творчості у Варшаві. Ще дитиною. Дивовижно. Пам'ятаю майже кожне обличчя.